Новата епоха Един ученик запита учителя колко вида съзнание има. Самосъзнание Съзнание Подсъзнание И свръхсъзнание Съзнание имат животните и децата. Това е процес, при който се регистрират или отпечатват само фактите. Самосъзнанието свързва фактите и намира причините. Когато е развито, то намира причините на страданията и начините по които могат да се премахнат. Подсъзнанието е божествен склад на онова, което е придобито. А свърхсъзнанието е това, което завършва нещата. То се нарича още космическо съзнание. В Божествения свят душата представлява женския принцип, а духът мъжкия. Душата представлява любовта, духът мъдростта, светлината, знанието, силата. Науката върви с голяма бързина, а прогресът върви с бързината на охлюва. Въпрос Що е смърта? Смъртта. Това е преминаване на живота от един свят в друг. Страданията представляват сенките на живота. Колкото е по-силно Слънцето, толкова е по-малко страданието. Говоря символично. Християнският рай това е свръхсъзнанието. Ако влезем в свръхсъзнанието, светът ще стане хиляди пъти по-голям, отколкото е сега. Сегашният живот е най-добрият, който човек може да живее днес. Природата е дала добри условия, но има хора, които още не са пробудени. Те трябва да се пробудят. Тогава ще могат да ги използват. Иде нова епоха. Преобразяването на света ще стане от Божествения свят. Иде нещо ново от Божествения свят. Скоро ще дойде. Промяната ще настъпи във всяко отношение. Социално, економическо, политическо, просветно. Великите хора са пратени от другия свят за да ръководят хората. Шестата раса на всеки човек ще се даде възможност да прояви своите способности. Представители от шестата раса има вече уразни народи. Те ще бъдат господари на смърта. Всички добри хора трябва да се организират. Славяните са дойката на шестата раса.